Nosaltres que continuem i a continuació el que farem serà anar a parlar amb el tècnic eh, de la VETA, Oriol Rebert Oriol. Molt bon vespre. Hola, bona. El passat dissabte es va assolir la salvació de la categoria en el playoff, el segon partit eh, d'aquest playoff disputat a Reus, eh, 86-92, i l'ABTAF seguirà un any més a Copa Catalunya. Explica'ns una mica en primer lloc com en el partit, sí, principi el partit va ser, crec, molt diferent del primer que vam jugar a casa nostra. En el primer, doncs, bé, segurament ens va, ens va passar una mica la decepció de l'últim partit per dir a casa, no?, que ens podien anar a salvar directes i sense de ple joc i el fet de perdre de 4 i de forma bastant justa, doncs hi haurà que psicològicament ens va una mica eh? i quan bueno, això, doncs, també ens va repercutir una mica en el primer partit, no?, que va fer, doncs, que sortíssim una mica tous o una mica nerviosos amb, amb aquest excés de pressió i el partit anés igualat fins al final que, bé, vam guanyar, però de forma justa. Però el segon partit ja, doncs, també a mm, manera que, al revés plenament el primer, com que ja havia guanyat el primer i, i no és un partit de vida o mort per nosaltres, perquè en cas de terra doncs, teníem el tercer llasa, doncs vam sortir a jugar, doncs, a vegades que molt concentrats i amb molta confiança, i vam fer primer, una primera part espectacular que, que ens va permetre, doncs, anar a l'incapar pràcticament amb 18 punts de d'avantatge, i a partir d'aquí, doncs, bé, estava clar que ja haurien d'intentar fer el possible per remuntar, i així ho van intentar-ho, i, bueno, vam vam resistir tot el que vam poder a la segona part per acabar el partit guanyant de sis, però crec que sense patir cap moment. Uh -huh. uh, una victòria doncs, que reafirma una temporada més, a uh, la de part de Copa Catalunya. Perda la categoria hagués estat un cop molt dur, no, Oriol? Sí, perquè, el... I, i més després de tot el que havíem treballat, sobretot a partir de, de Nadal, no? la primera voltia, dinàmica, però, i això ens ho portàvem doncs, a estar per Nadal en una situació doncs, bastant dolenta la classificació en què pràcticament baixàvem directe si hi havia la lliga i a partir d'aquí doncs, vam anar a recuperar l'esglésionat i vam fer una segona volta realment molt molt bona, que de fet eh, si l'haguessim de petita a la primera doncs, segona hauríem jugat les no, doncs, no haguessin pogut aconseguir després el patoc de que havíem fet, haguessin una decepció molt greu, ja és sí. uh -huh. uh, Ara, una copa acabada cop, uh, la temporada, uh, suposo que toca reflexionar i saber què és el que s'ha fet malament, no? Bé, bueno, de, de fet, malament potser tampoc hi ha... Doncs van marxar les tres peces principals de l'equip, no? vam ajudar Valparo so, Barconi i Valparo Barconi i van trobar el, el, el que van poder, que tenia molta caritat però no poder trobar un nou en el jugador de qualitat per tenir una pròntida d'allà, jo no. Jo no t'hauríem intentat llestant, trobar una mica més de profunditat a la banqueta. Sí. a la temporada venent, hauríeu eh, rebre continuar davant la direcció de l'equip? Sí, en principi sí, hem de parlar amb eh, però principi sí, tot va eh, sí. bé, suposo que veies tu ara, no? Intentar fer una puntilla més àmplia per no passar els problemes que hi ha hagut a aquesta temporada, no? Sí, sí, aquest és l'objectiu que passa quan ens veurà que tenim uns eh, primer, ens doncs, parlem amb de, de l'equip, qui, qui vols seguir, quins no, veiem que, que siguin tots, i després doncs, veure quines peces ens poden portar i què podem trobar, no? Mm -hmm. Doncs, Julio Robert, Tècnic de l'ADPAS, moltíssimes gràcies eh, per atendre la nostra trucada i de veritat eh, felicitar-te per haver aconseguit la permanència en aquest segon partit sense haver d'esperar o doncs, per ser doncs, que s'hagués jugat a casa, però millor solucionar-ho per la via ràpida. Sí, sí, sí, sí. Doncs eh, de veritat, Oriol, moltes gràcies per i molta sort. A vosaltres. Doncs això és el que ens comentava el tècnic de l'ADPAF, Oriol Revert, satisfet que el seu equip hagi pogut mantenir la categoria i doncs, fer-ho en el segon partit, doncs que vulguis o no, ja té el seu mèrit des'aquí, aquí. Felicitar tota la gent, tota la família d'aquesta ADPAF i desitjar-los el millor de que ara és a la nova temporada 2011-2012. Nosaltres que continuem eh, i anirem ja per tancar el nostre programa d'avui, anem a fer una petita pausa i tornem tot seguit.